У нас в Україні кажуть, знайся кінь з конем, а віл з олом. Мабуть, так. І потім, коли я побачив вас, ваше фото, я. Кожен чоловік, ну ви розумієте, розмова тривала не до півночі, як заведено у нас. Мабуть, нам пора відпочивати, глянув на годинник дисциплінований німець. Я приготував для вас кімнату, Фройляндвалья. Ні того вечора, ні наступного оту не зробив ані спроби, якихось амурних зближень чи навіть натяків. Спершу Валя тішилася, потім дивувалася, потім захвилювалася, ще бракувало нарватися на імпотента. Хоч може, не так воно й погано у цій ситуації. Зблизив їх, як не дивно, вален бізнес. За день-другий Валя відчула, що зможе заговорити з ним на цю тему. «Ото, мені потрібна машина». Не зрозумів. «У мене ж є автомобіль, ти зможеш ним користуватися». «Мені потрібна уживана, але в доброму стані машина на продаж. Розумієш, я купую машини і перепродую у нас удома». Це швидко дійшло до свідомості практичного, хоч і вихованого в Союзі німця. Дійшло і навіть сподобалося. По-перше, спільна справа зближує. По-друге, бізнес – справа благородна і добре оплачувана. Майбутня дружина не збирається сидіти у нього на шиї, а зароблятиме на життя сама. Краще просто не буває». Ото виявився здібним посередником: щоб збирати гриби, треба знати грибні місця. Ото знав знайомства, вони і в Німеччині знайомства. Додому Валя поїхала на цілком пристойному авто. Поїхали ненадовго. Вони про все домовилися, про формальності, які передують, переселенню двох людей під один дах, про скромну, урочисту церемонію, про невеличку шлюбну подорож начебто нічого не забули, навіть шлюбного контракту за яким у випадку роздучення ніхто нічого нікому не винен, кожен залишався про своєму. А потім розпочалося те, чого жодним контрактом передбачити неможливо. Валя не змогла прижитися у чистенькій, добре влаштованій, уважній до своїх мешканців і громадян Німеччині. Не змогла. Не змогла ужитися із лагідним, спокійним, добрим, закоханим Ото. Картала себе, лаяла останніми словами. «Та що це я?» Найпослідуща? Станіславові терпіла таке, чого нормальна людина, в принципі, витримати не може. І пив, і лаяв, і ревнував, і обзивав. А що вже бив? Нічого, терпіла і мовчала, Стасиком називала. А тут наче прокляв хто. Одо закохався у Валентину одразу. Усі ті недовгі дні її першого візиту не відходив від неї. Ходив, наче тінь, крок у крок. Не зводив очей, милувався кожним рухом. Та до сексу тоді так і не дійшло. Природна скромність, стриманість чи скованість не дозволяла йому запропонувати те, про що інший мужик і питати б не став. У койку, так мова. А не хочеш, чухрай собі назад у свою совітчину і сиди там така горда недоторкана. Чи то скромність, чи то стриманість, чи високі моральні принципи, чи кохання, що межувало з обожнюванням, в'язало йому руки. Спершу валю Забавляло відчуття здмухування порошинок, до якого вона була незвична. Ніхто в її попередньому житті не дбав про неї так, до такої уваги виявилася не готовою, розповідала потім Антуанеті та Тетяні. Мені спочатку подобалося нічого робити не дає, все сам, все сам, потім набридло. Постійно треться біля мене, щоб хоч ліктем, хоч пальцем доторкнутися. Ну і нехай, це ж приємно, мабуть. Уявила собі ситуація Анета. «Нічого не приємно. Був би нормальний мужик. Того б не розбирався. хап і цілуй!» – обурилася Тетяна. «Ви що з ним? Так і не... не того?» «Не того, Таню, не того». «А може у нього не того?» «Не думаю. Але він мене дістав. Уявляєш? Він украв мій лівчик». «Що?» – у голос синхронно зойкнули подруги. «Украв?» – збираюся додому. «Не можу знайти лівчик». Отакий гарний, білий французький. Отут ставочки, отут лайкра. Ну ти Танюшо, ні що знаєш, Шукає, ніде немає. Питати соромлюся. Інтимний предмет все-таки. Як ти думаєш, де його знаходжу? Де? Знову голос синхронно зойкнули Таня і Тоня. Немов би домовилися. У нього під подушкою. Ну, Валюшу, вітаю. Він закоханий по вуха. Це вже знаєш, у психіатрі називається символізм. Ні, фетишизм. Отож бо й воно, що у психіатрів